І гепнувся на своє місце лише тоді, коли Олеся сіла за сусідній столик. Тала підбігла з ганчіркою, протерла поверхню. А мого? промукав Матвій. А обійдеся? Олеся була гарною, як сонечко. Завжди з усмішкою, з дитячим сяйвом у очах. О всі, о, всі, чий погляд зустрічався з Олесиним. Ми, моволі, усміхалися їй у відповідь. І чоловіки, і жінки. Її усі любили, цю дівчину дитину з ямочками на щічках, якій було вже за тридцять. Така дівчина просто не могла вийти заміж. Віртуальний наречений неодмінно здобув би статус недостойного чарівної Олесі. «Як батько Олесю?» – запитала Тала. «Батько, батько!» Олеся перестала усміхатися. Він завжди був такий тактовний, такий шляхетний, такий розумний. Кажуть, військові дурні. А він завжди все розумів. Батько Олесі пережив інсульт рік тому. Мати померла, доглядаючи старого. А батько остав на ноги, одначе то вже був не батько. Найжахливіше його не можна було тримати в межах оселі. Він одягався, неслухняними руками в'язав краватку, брав палицю, йшов на люди, розповідав знайомим і незнайомим, що дочка отруїла матір і тепер хоче отруїти його. Він вчора був тут, їв сосиски і салат, смак. Він заплатив? «Так». «Не турбуйтесь! Боже, скільки горя на світі!» До кафе увірвалися галасливі хлопці. Вони розшаркалися перед Олесею і замовили собі горілки. А Олеся допила каву і попрощалася, повернувши талі порцелянову філіжанку. В Олесі сьогодні ранкові уроки. Це для дітей, які ходять до школи на другу зміну. Прийде жебрачка Маруся, яка не ходить до звичайної школи, а тільки до музичної. Обдароване дитя бездарної епохи. Покладе на інструмент свої червоні пальчики, заграє так, як дівчатки її віку не вміють. Маруся не знає нотної грамоти і не хоче вчити, але гратиме, як мале чортеня. Заплющивши очі, не помічатиме, що зносити тече на підборіддя. «Ти би вчилась на скрипці, Марусю. Це тобі, може, стало по пригоді?» «Я вчусь для душі. В переході все одно, як грати, аби більше шуму». За Марусю вже два місяці не платили. Раніше це робив якийсь родич». Заводж обіцяла більше не допустити Марусю до занять. На урок до маленької класної кімнатки, куди ледве влазить інструмент, Маруся прийшла вчасно. І Заводжка прийшла. «В нас неблагодійний заклад, Олесю Олексіївно. Ми не маємо пільгових тарифів для убогих. Тим більше наша платня невелика». «Дозвольте хоча б сьогодні, Рито Гаврилівно, Олеся просить, як школярка, і завочка виходить з класу. Маруся грає неаполітанську пісеньку з дитячого альбому. А в тебе ніякої можливості знайти гроші, Марусю? Дядя Міша більше не приходить. Якби не міг, хворий батько, я вчила б тебе у себе вдома. А у вас вдома рояль? Виявила інтерес Маруся. Рояль. Білий. Чорний, але з дуже добрим звуком. Після Марусі з'явився Саша, якого привела гувернантка. А потім приходили інші діти і звучали сонати і етюди, вальси і тарантели. «Ну, хіба так можна, Владику?» Заледво не плакала Олеся. Це ж Чайковський, неадаптована п'єска. Це він сам написав, хоча це й технічно дуже просто. Я пам'ятаю, так пишалася, коли вперше грала Чайковського. А покажіть. І вона показує. І сонний владик нарешті прокидається. І ці дві з половиною хвилини звучання слухає навдивовиж уважно. І заради таких пробуджень варто жити в цьому безладному світі. Олесю Олексіївно, вас до телефону. Вона квапиться до учительської, перервавши урок, чого зазвичай не робить. Боїться, що дзвонять із дому. Але на дроті давня подруга Яна Робащук. Колись вони з нею разом вчилися на курсах французької мови. Ти повинна сьогодні приїхати до мене. Я не можу, в мене нездужає батько. Тим більше тобі треба розвіятися. Яно, він дуже хворий. Я знаю, що нателефонувала тобі додому, мені доповіли, що ти пішла за ножем, аби його зарізати. Яно, це з ним інколи буває, але все одно... Але все одно ми з Роже заїдемо за тобою. Коли в тебе кінець уроків? З яким, Роже? Я тебе питаю, коли закінчується твій останній урок. Олеся ніде не була півтора року. Лише на роботі. А коли батько ставав агресивним і виганяв її з хати, це зазвичай траплялось надвечір. Блукала навколо дому, стежила за вікнами. Ось усі шість вікон світяться. Це найвищий пік неспокою. Ось меркне вітальня, потім кухня. А ось нарешті тільки в батьковій спальні горить лагідний канделябр.